السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهينا السعيد اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيده مرسلي وعلى آله وصحبه أجمعه أما بعد أيها المؤمنون افتقوا الله موصيكم وإياه بتقوى الله ف هذا المفتوح من المسلمين ولا اله الا الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى في داخل هذا الحديث عن ابي الغريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان بي مال Akufir daripada kreden min zulmi atau kafalah disahih. Riwayat Al Bukhari. Daripada Abu Rayah Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, kata Nabi man kamar Ramadan iman dan wasiatan. Siapa yang berdiri pada malam Ramadhan, maksudnya siapa yang semayang sunnah pada malam Ramadhan, hal keadaan sembahyangnya itu iman imanan wahtisara. Kerana iman dia dan kerana mengharapkan keredaan Allah. Faghfiralaku ma takdama min jin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dosa dia yang terdakul. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain riwayat Ibnu Abbas bil As-Salim Rabbil Allahu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجى يخبر بليلت القدر فتلاحى رجلالي من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجتوا بيخبركم بليلت القدر وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَهُمْ إِنْ تَمِسُوْهَا فِي السَّبْعِينَ وَالْتِسْعِينَ وَالْخَمْسِ أو كما قال حديث صحيح رواية البخار لغة عبادة بن radhiyallahu anhu. dia sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam bulan puasa. Nabi keluar dari rumah dia, Nabi pergi ke masjid. Kebetulan sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, datang Ubadah bin As-Samit dia berkata hasanun rajulun minal muslimin ada dua orang duduk tengah. Umat Nabi sebelah masjid. Nabi keluar dari rumah nak main masjid dengan satu tujuan. Nabi sampai sampai ada dua orang duduk tengah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al kata. Nabi kata inni kharajtu liukhbirakum bi laylatil qadri. Wa innahu tabaha fulan wa fulan. Patut Nabi kata sebenarnya aku keluar daripada rumah mai ni kerana aku nak beritahu dekat hangpa tentang Lailatul Qadar. Nabi kata ni aku keluar ni Aku keluar main Bukan aku nak main semayang Aku main kerana aku nak habang Dekat anpa satu benda besar Aku nak beritahu dekat anpa satu benda Yang cukup membawa manfaat Kepada seluruh umat aku Aku nak habang dekat anpa benda ni Tapi aku main Ada dua orang laki-laki Itu mencegah di masjid Faruf nih, Nabi kata apa dia angkat benda tu daripada aku dalam syarah hadis ni dia beritahu dia ditambahkan dilupakan Nabi sababahu alihi wa sallam tentang benda tu Nabi kenal berumah dia main mesje Nabi nak buat satu pengumuman penting lebih penting daripada pengumuman muala kosya lebih penting daripada pengumuman raya Nabi kenal main ni Nabi nak umumkan tentang bila laylatul qadar. ini penting Maksudnya, Latul Qadar itu satu malam yang khairun min al-si syahrini. Yang kebaikannya begitu salib, lebih baik kepada semua ibu pula. Orang benda yang Nabi nak hapak ni, benda besar. Benda yang Nabi nak hapak ni, benda yang tak tahu benda ni, yang untung besar. Nabi kata malamnya, bila aku sampai di masjid ni, وَإِنَّهُ تَلَاحَ wa وَقُلَانٌ Nabi kata, ada dua orang yang bertegak. Kerana anda dua orang ni Nabi kata baru Allah angkat benda tu daripada guna berita ni Allah angkat benda tu aku jadi lupa apa aku nak buat ni Allah melupakanlah Nabi kata tak bala wa'aza an yakuna khairakum mudah-mudahan Allah lupakan aku tentang bila la datang takdir ini baik bagi hamba Nabi kata Nabi kata mudah-mudahanlah. Ampa tak tahu tarikh tepat dia bila baik bagi hamba. Macam mana? Bila tak tahu, orang akan cari. Bila tahu, dia tunggu hari duanya. Jadi bagus juga Nabi kata hapa tak tahu bila. Macam mana nak kena cari bila? Kalau hapa tahu, hamba yang dipuluh malam tu saja. Macam mana orang puluh macam yasir, malam ni sepuluh tak Oh malam itu maka keluarlah segala hamba rakyat bergondong-gondong yang catik dalam tukar yang bekak leka bertanya. pasal apa? pasal ini malam ini kalau min tak ada makna hidup tu baru malam ini sebuah syahban yang berita tentang dia pun kabur-kabur ada hadis tapi tidak cukup kuat tetapi lainlah tu kadar ini bukan setakat hadis bahkan Quran bagi kita tentang adanya satu malam yang nama malam itu lailatul qadar yang malam itu baiknya lebih baik daripada alfi syahrin lebih baik ber bulan bukan nabi kata Allah bagitah dalam Quran benda yang begitu besar benda yang pasti benda yang begitu sekali ditunggu-tunggu oleh semua manusia Allah tiba -tiba Allah tiba-tiba Allah Subhanahuwataala takdir tak nabi lupa semata-mata sebab kepada dua orang hidup gentar di masjid tapi Nabi kata tak tahu lah tak tahu sebenarnya tempat pun tak tahu apa apa apa paja. akan mencari pada tiap-tiap malam. Nabi bagi ini Nabi berkata inna bi suha bisaba wa tisah wal kalam. Nabi berkata, "Carilah pada malam 25, 27 atau 29." Hadis itu hadis sahih. Teriwayat Al Bukhari. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sila. Dalam sebuah hadis lain diwayat daripada Ibnu Abbas Rabbil Allah wa Anhu. Kata dia, "Lem, masih seda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajah. Lem masih bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajah." قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا فضل بعده قالهما إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب الوجه وعندنا كتاب الله حسبنا فختلفوا وقطر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج بن عباس يقول إن الرذية كل الرذية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب أو كما قالها بصحيح رواية البخاري Daripada Abdullah bin Ambas radiyallahu anhu Kata dia apabila sakit Nabi makin serias Wajah ni maksudnya sakit kuat Apabila sakit Nabi s.a.w. semakin serius, Semakin tenang kata nabi sallallahu alaihi wasallam itu beri hikayat aku tuliskan kitaba kita dan la ndo syakik kuaduh sahabat ada ramai nabi kata buat mai satu kertas aku nak tulis satu wasiat untuk amba la tak binu yang wasiat aku ni kalau nampak pegang apa tak salah dah sampai bila-bila bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu Umar, Saidina Umar al-Khattab dia kata, dia kata innal nabi sallallahu alaihi wasallam galab al-wajh. Eh Umar kata dia ni Nabi minta kertas nak tulis tak boleh lagi. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi ni tengah sakit kuat. Wa 'indal kitabullah hatmunah. Umar kata Allah sudah bagi dekat kita satu kitab Al-Quran Hacbunah, cukup Sudah turun ayat yang mengatakan Al-Quran ini dah complete Ayat yang kata Al-Yaw Aku sempurnakan untuk kamu dan aku berikan kepadamu nikmat dan ridha untuk kamu jika di kota ini Islam sudah jadi satu agama yang lengkap yang komplit sudah utuh mana Quran sudah komplit Quran sudah lengkap kita tak perlu lagi kepada tambahan kesalalah Umat punya pendapat begitu Melainkan Nabi cakap ni kerana Nabi sakit kuat orang bila sakit kuat ni kadang-kadang dia boleh cakap macam-macam yang kadang-kadang betul yang dia cakap tu tidak dimaksudkan oleh dia umat ingat macam tu umat ingat Nabi ni kerana sakit kuat ke jadi Nabi cakap ni tak ada yang mikirah sangat tak apa yang Nabi cakap kerana sakit Nabi ni kuat kata dalam hadis tu maka sebahagian sahabat yang lain ada yang tak setuju dengan Sri Nahumah Daripada nabi minta ketah, nabi nak bagi satu wasiat, satu pesan. Kita kena dengar apa nabi kata. Ni apa pula, -pula kata nabi sakit ni, Quran surah ada, tak payah dengar dah apa nabi nak kata. Tak boleh. Nabi nak kata apa, nabi nak pesan apa, nabi sakit kata, sakit itu soalan. Soalan nabi minta benar. Nabi minta kita boleh sesuatu, nabi kata ini pesan dia. Tapi kita kena dengar apa nabi kata. Ini sebahagian sahabat yang lain. Habib Umar Al-Khattab, dia dengan penderiannya. Dia cengit. Dia garang So, bila dia bercakap, dia kontrol. So, bila keadaan jadi macam Tuhan. Satu kata, bagi. Ketih, nanti minta lagi nak pesan apa-apa ni. lagi Satu kata, tak payah. Quran dah ada, dah komplit dah. Nabi sakit. Pasal Nabi cakap macam ni. Dina terjadi macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Umunni. Nabi kata ni apa bangkit semua? apa ping duduk dekat Nabi sudah marah. Nabi sudah marah. Nabi ni satu orang manusia, yang dia tak suka keje-keje. Kalau kita baca hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia satu manusia yang jiwanya sangat sederhana. Nabi SAW dia satu manusia yang kalau dia buat apa-apa, dia suka benda tu dibuat sempurna. Sehingga kan Nabi sebut dah hadisnya, Nabi kata, minallah, Nabi kata, tenang, tentera, buat kerja, slow and steady ini, min Sedangkan Al-Izrah, Nabi kata, Al-Izrah, kawan kabut, hukuk, nak buat satu-satu benda, min syaithan itu daripada syaitan nabi dan nabi dia tak suka kecoh. nabi suka tenang suka tenteram suka benda tidak jadi kelam kabut nabi suka berusuh bila nabi tengah sakit kuat nabi minta buat main satu kata -tubu aku tubulakum itadan aku tak boleh satu persatu dekat Orang ni yang pesan ni kalau mempergiang pesan ni lari tapi lubang dah lekan yang susah dah. Nabi request, nabi minta benda tu bagi saja. Tapi Umar dengan pendakwaan pada masa tu dia kata nono, nabi sakit. Jangan jangan nabi kira sangat apa nabi kata. Sebenarnya Quran sudah cukup untuk kita. Betul tak? Di sebelah nabi, nabi kauh kata, nabi kata, semua oh, anu ini bangkit, semua orang bangkit, pis dari darah. La yanbadi 'aib bitalazum. Nabi kata tidak sewajarnya di tepi aku perempuan bertengkar macam ni. Mak. Kontan sudah marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah marah. La yanbadi, Maksudnya tidak sewajarnya kalau selima lama dia kata tidak syogiah. Tidak sepatutnya di sebelah aku satu aku ni Nabi. Yang kedua, aku tengah sakit. Tidak sepatutnya hamba-hambai doa sebelah aku dan berlaku tanazah. Berlaku, bersantau, berlata, bertengkap, mengatakan debuni aku, kata debuni. Lagi kita berlaku, tidak sepatutnya jadi. Kumu'an ni, tak kipin, tak usah dudukkan. Fakrat ajar bin Abbas yaqul. Amtullah bin Abbas. Yang meriwayatkan hadis ini, Ya dan nabi kata betul pakat bangkit di antara yang bangkit dia. Fa saraja dia keluar daripada sisi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia berjalan keluar Abdullah bin Abbas kata, Inna raziyah kulla raziyah ma hal baina rasulillah wa baina fitahi. Abdullah bin Abbas sambil dia berjalan keluar dia kata Inna raziyah dia kata alam zah rugi dan alam zah malangnya kita ni kita terhalang daripada mencatat pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Muslimah yang al Allah radhiyallahu 'anhu. Berlengkapnya Islam tak suka. Setiap kali 5 bulan puasa tengah pula dah seperti ni dia datang ke 20. Sakal terambil kita menjadi tak aman, kita menjadi bersaqut. Hanya buat lapan ke, kenapa buat 20 ke, kenapa buat apa-apa, jangan tak buat. Asas kepada sembahyang malam di bulan ramadhan ini. Ataupun asas kepada sembahyang malam kalau tidak bulan Ramadan sekalipun Asas dia ayat Quran, Allah Subhanahuwataala perintah. Allah kata, "Qumil laila illa qalila." Itu asas dia. Tuhan kata apa? Bangunlah pada waktu malam. Semayang malam, walaupun sih, itu asas. Asas dia apa dia? Islam syuhu kita bangkit kita semayang malam itu asas dia, bukan dia syuhu tengah. Kemudian, kaedah semayang malam dan semua hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, Saya rujuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wahyu amal min bah. ما ترى في صلاة الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم متنا متنا فإذا هشي الصبح صلى واحدة فأنترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم ويترى Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amara bi au kama hadis sahih riwayat bukhari itu kaedah semayang malam ketika nabi sallallahu alaihi wa sallam bagi satu khutbah dia ada mimbar bagi satu lelaki laki dia bertanya kepada nabi dia kata man taqafi salat al-lail dek kata ya rasulullah apa pendapat tuan tentang sembahyang malam Ni kalau kami nak buat semayang malam ni macam mana? Itu maksudnya. Nabi kata matnah, matnah. Semayang malam ni ialah sembahyang dua rekaan. Dua rekaan, dua rekaan, dua rekaan, dua rekaan. Kita tengah matang. Sedikit bersuci, kosok gigi, tak apa-apa, bersih diri. Ambil ayat semayang, Allahu Akbar. Dua rekaan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bahasa kuat, bangkit lagi. Allahu Akbar, dua rakaat. Bahasa kuat, bangkit lagi. Allahu Akbar, dua rakaat. Nabi kata, makna-makna, buat dua-dua-dua. Fa'idha khashiyah subah. Apabila kamu takut macam nak subuh dah. Nampak macam nak cerah dah. Fala wahidah. Semua yang satu rakaat. Nabi kata, satu rakaat itu apa dia? Wicet. Nabi kata fa'a'u tarta lahu mafala. Maka kamu tutup dengan satu wikir sebagai tutup kepada apa yang kamu sumayang sebelum-sebelumnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Riwayat Al-Mukhari. Dua mazhab, dua cara melihat hadis ini. Mazhab al-syafi'i. Mazhar syafi'i melihat hadis ini juga. Dia kata wikir boleh satu orang. Buat apa? Boleh tadi Nabi kata apabila kamu takut dan nasuho, salah wakilan semak yang satu. Maknanya wicara boleh buat satu rekahan itu pendirian dan pegangan mazhab syakir. Mana kena mazahanafi? Mazahanafi tidak dikenal. No. Wicara tidak ada satu. Sekurang kurang wicara tidak. Negeri. Bukan apa? Boleh sambung hari itu wasasamma hadis tu hadis tu nabi SAW alaihi wasallam kata fa au taraka lahu ma maka, maka kamu mister satu sebagai penutup kepada apa yang kamu sembah yang sebelumnya Maka-maka Nabi kata, kita tak boleh tidur, bangkit tengah malam semata-mata kalau nak buat satu visa. Tak boleh. Dia kata, mesti kena ada sembahyang lain sebagai mukaddimahnya. Kemudian baru ditutup dengan satu visa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Satu hadis, tapi dua cara melihat naf ini. Dua cara memahami naf ini. Kita ambil jalan tengah. Satu kah? Tiga kah? Jadi apa? Ya, Jadi buah. Dia mencengkak ni. Dia ni kata-kata satu tak boleh. Dia kata korang-korang tiga. kami pula kata apa? Pula tiga satu pun tak apa. Dua-dua tak dua, apa. Dua-dua pun dua, tak apa. <tuh>, kita selalu mengambil sudut yang merugikan kita. Kita selalu tidak melihat berlari dari sudut yang menguntungkan kita. Maka hadis yang sama ini berbeza pendapat di antara dua imam besar. Yang kedua-dua imam ini imam mujizahir. Imam Syafi'i bukan kecil anak, Imam Abu Hanifah bukan kecil anak, dua-dua ulama besar, dua-dua mujtahid. Hak masalah ni kita? Jadi kita nak buat satu ke kita nak buat tiga akan tidak jadi kesalahan. Jangan bertengkar, jadi buat. Sama halnya dengan sembahyang sunat di bulan Ramadan. Sama saja orang itu boleh buat cakap empat ke? Dia boleh buat cakap lapan ke? Dia boleh buat. Ustaz, saya katalah malam itu saya tak boleh nak buat lapan. Saya buat cakap empat ke? Ataupun saya buat enam ke? Lepas itu jemel sakit. Oh Ustaz, saya balik rumah. Saya makan makam ubat. Saya terenung. Sampai pagi esok-subur baru saya jaga. Teralui saya enam rekaan. kita macam mana Ustaz? Jawab daripada Ustaz, mudah-mudahan Allah beri pahala kepada kami maksud dia apa maksud dia apa apa cuma yang akhbarnya ha itu saya janai cuma yang akhbarnya tadi yang afdalnya Mengikut kesepakatan di kalangan majoriti ulama hadis macam mengasaskan yang akhbarnya ialah ia 8 tarawih kemudian diikuti dengan 2 dia kata start dengan 2 ba'diyah Isya kemudian diikuti dengan 8 tarawih Kemudian diikuti dengan satu wikir. Dua bakhbiah isya, kemudian lapan tarawez. Sudah jadi? Sepuluh. Kemudian satu wikir. Ataupun dia kata dua bakhbiah isya, kemudian diikuti dengan lapan tarawez, kemudian ditutup dengan tiga wikir. Yang akhbarnya ialah sebelas atau tiga belas. Itu yang dicadangkan oleh ulama hadis. Kalau nak buat sampai 20 Umar al khattab Di dalam sebuah hadis sahih Riwayat daripada Sa'id bin Yazid Menceritakan kata Umar buat 20 Maka buat 20 juga di salah Dan ada riwayat menceritakan kata Imam Malik di Madinah Dia pernah buat sampai 36 Malik beritahu 8, 10, 10, 20 Imam Malik pernah buat 36 muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah saya. jadi benda-benda macam ini yang penting apa dia buat jangan tak buat kita tahu apa cerita sebenarnya perbahasan dia maik umana dan sebagainya kita buat dan setiap yang dibuat setiap yang diputuskan oleh imam-imam menjahat semua mempunyai standaran yang sangat, sangat kuat maka mana-mana satu jalan yang dipilih tidak salah bahaya yang salah itu ialah orang yang habis masa bertengkar. Karena bertengkar itu tak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah ini memberi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan tafsirul Ihsan jenis 1. Kita masih dalam dengan surah An-Nisa. Tafsir surah An-Nisa muktobar 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wallailatul mu'minal mutammida dan barangsiapa bunuh akan orang mukmin dengan sengaja Iaitu khas bunuh dengan suatu yang mematikan pada biasanya malam ini dzal akan sambung perbincangan kita tentang bunuh sengaja memang niat bunuh Memang niat ambil kawan tu naik di tingkat tujuh dan empat turun. Beri mati. Itu niat membunuh secara sengaja. Tingkat tujuh. Muslimin dan Muslimah Jura Anasya Allah. Semuanya. Lalu itu niat dia. Memang niat dia nak bunuh orang tu. Dia pergi ambil dan empat turun. Daripada tingkat yang kebiasaannya bawa mahu. Kalau tingkat satu mungkin tak mati. Tak patah ganti. Jika patah selalu tingkat tujuh. Memang. Kalau hidup juga ada ini badan dibuat daripada getah. Maka dia tak mati Kalau sekiranya satu orang dibunuh satu orang mukmin, satu orang Islam yang beriman kepada Allah dan dia bunuh tu dengan niat nak bunuh. Ayat tu datang. Fa jazaa'uhu jahannam fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzabahu 'adzaban 'azima maka balasan itu ialah neraka jahannam. ini cerita dece kita bunuh orang Islam kita bunuh orang yang beriman balasan dia Tuhan kata yang pertama apa dia yang pertama sekali fajazauhu jahannam balasan dia ialah neraka jahannam. Bahkan hal keadaan dia kekal di dalamnya ghadidan fiha Masuk neraka tu dah satu leceh. Masuk neraka kedua. Ini dua leceh. Tidak cukup dengan itu, dan Allah Subhanahu wa taala kata, "Waghiballahu alayhi dan murka Allah atasnya." Dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang yang beriman. Dia bunuh tu satu kesalahan besar, dia masuk neraka. Yang kedua dia kekal dalam neraka. Yang ketiga Allah marah dia. Yang keempat wala'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala laknatiah di hari akhirat itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa andalahu hadaban azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada dia azab yang sangat besar. Cerita dia pada cerita dia berlapis-lapis dia dikenang di akhirat itu dan satu kesalahan bunuh orang Islam bunuh orang yang beriman yang pertama Allah Subhanahu wa taala kata fajza'uhu jahannam yang kedua khalidan fiha yang ketiga wa rad yang keempat wa anahu yang kelima wa a'addadahu adaban azimah lima jadi jadi azab di untuk dia apa tuan-tuan jangan ingat nak bunuh orang hobi selamanya dalam membincangkan ayat 93 surah al ini Abdullah bin Abbas sepupu Nabi s.a.w. Wa Kita dah cerita bulan lepas Abdullah bin Abbas ni tuan dia ni masa Nabi wafat umur dia berapa? 13. Nabi wafat umur 63. Abdullah bin Abbas masa tu umur 13. Bezanya dia dengan Nabi berapa? 50 tahun. Walaupun akhul dia dengan nabi 50 tahun masa nabi wafat dia baru umur 13 ada hadis bukhari menceritakan tentang keistimewaan segi dia <coughs> Abdullah bin Abbas ini dalam sebuah hadis Riwayat daripada dia sendiri dia kata banu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa Allahumma 'allimhul kitab Abdullah bin Abbas dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merangkul dia perlu dia. Engamni telah memeluk aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala dan masa Nabi perlu aku Nabi berdoa. Nabi kata Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ambillah kami budak ini tentang al-Quran. Maka sebahagian besar kepada ulama-ulama tafsir. Mengatakan kalau sekiranya taksiran itu daripada Hamzah bin Abbas taksiran itu betul. apa? Bagaimana fikirah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk ini? Dia kecil lagi, nabi peluk dia, nabi peluk dia, nabi, peluk dia. nabi doa Allah tumpah, an ya Allah jadikanlah budak ini an-nihun. Ternyata kita bila baca kitab tafsir ni jumpa nama dia saja. Waqa'a Abdullah Abbas, waqa'a Abbas, dia saja. Berkat makbul doa mari sallallahu alaihi wa sallam. bin Abbas dalam <tellan> mentafsirkan ayat 93 surah Ad-Dhariyat. Ayat yang kata wan yaktul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda Siapa yang bunuh orang Islam orang mu'min sengaja bunuh maka balaskan dia neraka jahanam dia kekal dalam dia Allah Subhanahu wa ta'ala lafaz dia, dia senanglah Allah dan Allah sediakan terhadap azab yang besar dalam mentersirkan ayat ni, Abdullah bin Abbas dia kata apa? Dia kata satu orang itu, kalau dia satu orang Islam yang tahu hukum hakam agama. Tiba-tiba dia secara sedap dibunuh satu orang Islam yang lain. Dia akan kekai dalam neraka walaupun dia bertawak. Allah tak Itu pendapatnya. Eh? Dia stem atas benda ini. Abdullah bin Abbas dia berdiri atas ni. Dia kata kalau satu orang itu dia Islam dan dia reti hukum hakam agama. Dia reti kata bunuh orang ini berdosa. Dia reti kata bunuh orang Islam ni boleh menyebabkan dia masuk neraka. Dia reti tapi dia pergi bunuh juga orang. Orang macam ni dia akan masuk neraka dan ghali dan riha. Dia kekal. Walaupun dia bertobat Allah SWT tidak serima tawbahnya itu pendirian Abdullah bin Abbas satu orang yang dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi hujah-hujah dia di dia azarlah dia berkata sebuah hadis daripada Muawiyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata "كل ذنب عفا الله ان يغفر الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا" Dia berkata satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata tiap-tiap dosa Allah boleh ampun kecuali itu. dia kata ni pujiah Abdullah bin apa dosa pun Allah boleh ampun kecuali dua. Apa dia? Yang pertama ar-rajul yamutu kafiran. Satu orang yang mati kafir. Tak ada Sampai mati dia tak mengucap la ilaha ha illallah. Tidak pun terjadi orang Islam. Dia mati kafir. Allah tidak akan ampun dosa dia. Tak serupa macam mana. Satu Nabi kata begitu. Yang kedua Abu Rasul Yakfir Muslim dan Musaannidan. Nabi pernah kata satu orang yang membunuh orang Islam yang beriman sengaja bunuh Allah tidak akan membuang. Maka itu khutbah Abdullah bin razaz khutbah yang mengatakan kalau kita bunuh orang Islam yang beriman kita akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada jalan untuk Allah membuang Itu pendirian ya. Dan pendirian, pendapat Abdullah bin Abbas ini disopor oleh sebahagian daripada sahabat Nabi. Di antaranya Zaid bin Zabim. Pelui wahyu zaman Nabi. Dia setuju dengan Abdullah bin Abbas. Di antara yang setuju dengan dia Abu Hurairah. Di antara yang setuju dengan dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattar. Adak sijunu Umar Al-Khattar. Di antara yang setuju dengan dia Khatadah. Di antara yang setuju dengan dia Abba dan lain-lain lagi yang mengatakan kalau kita belum orang Islam yang beriman kita tak boleh masuk surga sampai bila-bila. Itu pendapat yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas dan disokong oleh Saqawiyah. Ha, para sahabat lain. Tetapi pendapat Abdullah bin Abbas itu telah ditolak oleh jumhur ulama. Jumhur ulama tidak boleh menerima pendapat Abdullah bin Abbas ini. Betapa betul jumhur ulama wa ummi ulai ayat nubulatan Sampai tujuh puluh surah al surah. Allah subhanahu wa taala sebut dalam ayatوَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَى الْأَخْرَى وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفُ العَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْلُدْ فِيهِ مُؤَمَّنًا illa man kana wa amana wa hamala amalan salihan fa ulaiha yuzaddidu dhati sayiatihim wa kana Allah ghafura rahima ayat ini dipegang oleh jumhur ulama Tuhan kata dan orang-orang yang tidak syirik Allah dan orang-orang yang tidak fur Wala la yaqtuluna an nafsa yang haram Allah kecuali bil dan orang yang membunuh dengan jalan yang salah kalau dia bunuh dengan jalan yang betul tak apa contoh apa orang bunuh orang dia dikenal hukuman bunuh orang bila salah nak bunuh orang kepada dia tak salah macam apa dia patut dibunuh sebab dia bunuh orang ataupun bunuh orang dengan sebab yang betul ya bahaya dia boleh dia layak di hukum bunuh. Maka orang yang dilaksanakan hukum bunuh kepada orang muntah ke arah. Ataupun orang yang sudah tawin berdina. Sabila kesalahan dia kena rejang jaga nadi. Maka orang yang melaksanakan hukum bunuh ke atas orang yang berdina ni. Dia tidak dianggap salah. Kalau dia membunuh dengan sebab yang sebenar. Lain pada tu kalau dipunuh orang salah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni. وَالنَذِيلَ لَا يَدَعُونَ مَا عَلَّهِ إِلَهَا الْآهَا yang tidak pernah syirik Allah wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq dia tidak pernah bunuh orang melainkan dia bunuh perkara yang sebenar wala yaznuna dia orang tidak pernah berzina wa may ya'tad zakalika yalqa 'adaban Quran kata siapa buat benda-benda tadi dia pun berdosa buat benda tadi apa dia dia syirik buat benda tadi apa dia dia bunuh orang dengan sebab yang tak sebenar buat benda tadi apa dia dia berzina Siapa yang dibuat syirik, siapa yang dibunuh orang, siapa yang berginas. Ya lukah. Mereka ini buat terus. Itu adalah jadah. Yudha'athlabun a'zabu yawmal qiyam. Hari akhirat itu, Allah ganda azab kepada orang yang buat salah ini. Orang yang syirik Allah, azab dia berganda-ganda. Orang yang bunuh orang, azab dia berganda-ganda orang yang berdosa azab dia berganda-ganda wayahul fihi mu'ala Tuhan kata bahkan dia akan kekal di dalam azab yang hina sambung ayat tu dia kata illa man orang yang bertaubat dan dia beriman kepada Allah wa amila amalan salih lepas pada dia bertaubat dia beriman dia buat amal soleh fa udaika yubadhdillahu shayiatih Allah ganti segala jahat hamba-Nya buat dulu Allah ganti dengan pahala. Tu dan dawaka Allah ghafurur rahim. Allah taala Maha pengampun, Maha penyayang. Jadi ayat 68 sampai 70 surah Al-Buruj ini memberi satu harapan kepada orang yang buat dosa. Mereka ada harapan untuk bertaubat untuk kembali beriman kepada Allah dan buat amal saleh. Jangan buat dan berjahat buat salah dulu buat saleh dulu ni. Pintu taubat itu terbuka. Maka Jumhur ulama. Dia tak setuju dengan pendapat Alhamdulillah bin Abbas. Tidak siapa? Masih ada ayat 68 sampai 70 surah Al-Qurqan. Yang menyatakan orang yang buat kesalahan-kesalahan itu. Ada peluang untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ini perbezaan. Pendapat di antara Alhamdulillah bin Abbas. Dengan Jumhur ulama. Dalam hal hukuman. ke atas orang yang bunuh orang Islam. Masih hidup di atas dunia. Walau apa-apa di kalangan ulama' kelepasan. Kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia satu... Jangan bunuh orang. Saya cuba ya. Jantung je. Kesimpulan kepada ni. Abdullah bin Abbas kata kalau siapa bunuh orang, dia ketal dalam meraka. Tawak pun Tuhan tak terima. Juru ulama' kata no. Kalau dia bunuh orang, kemudian dia, dia bertawak. Allah terima. Perbincangan di kalangan ulama' ni dia tidak mereka Yang pentingnya apa dia Jangan kita ni ingat nak dibunuh orang Dan jangan bunuh orang Ingat pun tak mau. Jangan ada dalam hati kita Ingat kata aku Satu hari dapat aku pun bunuh dia ni. Tak mahu ada ingat macam tu pun Macam mana yang berlaku Yang kita cerita uh, pada bulan lepas Yang berlaku kepada sahabat Nabi Yang bernama Ayyash yang ketika dia duduk di Mekah, dia duduk kena dera dengan Abu Jahal. Satu hari, bila berlaku pembukaan kota Mekah, dia tak boleh. Dia duduk geram dekat kawan yang duduk, yang duduk dera dia masa dulu ni. Maka dia tangkampi dan dia bunuh-bunuh. Sedangkan dia tak tahu bahawa sebenarnya orang yang dia tangkampi bunuh itu, sebenarnya sudah masuk Islam. Dan sudah beriman kepada Allah SWT Maka perbuatan dia itu di, di, di, ditegur oleh Nabi SAW Dia bunuh dalam keadaan dia tak tahu kata kaum itu dah muslih dah ha? Ayyash itu kata dia, bukan kata calang-calang awal. Yang kata Ayyash bin Abi Rabi'ah ni ha? Yang bila hari pembukaan kata-kata dia terskapi dia bunuh Al-Hari Pasti Al-Hari dulu duduk tebal dia Ayah ni satu orang yang Nabi SAW ingat dia. Nabi Mekah hijrah ke Madinah. Ayyaz tak boleh nak ikut Nabi hijrah. Laki apa? Dia duduk di bawah cengkaman tuan dia. Dia duduk di bawah cengkaman tuan dia Al-Haris ni. Maka dia tak boleh nak ikut Nabi hijrah. Nabi dah sampai di Madinah. Nabi doka dia dalam semaya. Nabi pernah berdoa kepada Allah Allahumma anji Ayyashi bin Abi Rabi'ah Nabi pernah minta doa Ya Allah selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah Dia ni bukan kata orang komen-komen Nabi boleh ingat nama dia Walaupun Nabi tak bima binah Bila Nabi mai balik ke Mekah Dan berlaku pembukaan kota Mekah Ayyash pada masa tu dia terbang Dia tak tahu rupa-rupanya orang Yang dia duk malah ni Tahu Nabi Islam dia sangkam dan dia bunuh kawan tu yang kemudiannya baru datang kata kawan tu rupa-rupanya sudah mengucap kalimah syahadat dan sudah masuk Islam satu benda yang kita nak kena faham suasana di Mekah pada masa tu ialah orang Islam menyembunyikan Islam mereka maksudnya apa? pasti tak nak tunjuk kalau tunjuk kata dia Islam dia lagi kenal lagi teruk maka pasti penting kalau masuk Islam simpan tak tahu kata dia sudah masuk Islam maka di kalangan orang katil dia ingat dia tak masuk Islam di kalangan sebahagian orang Islam sendiri pun duduk sangka dia katil lagi maka itu masalahnya saat kita akan jumpa ayat Allah subhanahu wa ta'ala pesan suruh hati-hati ambil pasti dulu Islam ataupun tidak seseorang itu sebelum satu-satu tindakan diambil kepada mereka pasal apa? pasal mereka Islam dan menyembunyikan keislaman mereka dan Malaysia ada jadi banyak kejahat macam ini dalam Malaysia Orang-orang lain masuk Islam Bila dia buat keputusan masuk Islam Masalah paling besar yang dia akan hadapi Ialah keluarga dia Paling besar Masalah paling besar Mak dia, ayah dia, abang dia, kok dia, adik dia, adik-adik dia, dia Jiran tetangga dia, kawan-kawan dia Lengkungan yang selama ni Dia ada dikeliling dia Bila dengar kata dia masuk Islam Macam-macam boleh jadi Maka sebahagian dari Malaysia ni, sebahagian dari masyarakat Islam ni, semua ni kan keislaman dia bahasa. Kemudian dia bilang mati, baru benar ni keluar. Bila mati, baru benar ni keluar. Perlu cek-cek tengok, oh kata dia ni Islam. Aduk berobot jenazah. Duit berobot body tu. Dia ni nak diurus cara Islam, pak ni nak dibuat cara lalu kepercaya alam ni. Masalah timur Masalah ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dulu, inilah masalah paling besar. Maka kerana tu Nabi suruh hijrah. Sahabat yang hijrah okey, selesai masalah. Depa sampai di sana, depa boleh tekel Islam, depa di Madinah semua orang Islam depa ada di sana, Nabi tu ada di sana, depa boleh buat apa sahaja yang Islam suruh. Tapi hak tak ikut hijrah, hak tinggal di Mekah ni kena sorok lagi. Islam disembunyikan Sehingga kan sama-sama Islam pun ada yang tak kena Kata dia ni pun Islam Dia pun buat-buat, dia ni pun buat, buat Kata Tak tunjuk kata Islam Benda ni dibincangkan di dalam surah Al-Isya Al Ayat yang akan datang kita nak baca asal Nah, Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT Kemudian dia kata apa? Dan menyata oleh sunnah, oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara Ambil dan Khatak itu, ada pula lagi satu bunuh yang dinamakan Syibuhul Amdi. Ha, di antara bunuh sengaja, dengan bunuh silapnya, ada lagi satu, dia panggil Syibuhul Amdi. Bunuh yang menyerupai sengaja. Hmm? Iaitu apa dia? Iaitu bahawa membunuh dengan satu yang tidak membawa mati tiba-tiba mati ini kita cerita bulan-bulan dia ambil bantai golek katok kepala bantuk mati yang kebiasaannya kalau tongkul dengan bantai golek gelap dia tapi tak tahu macam mana tongkul-tongkul mati maka bunuh itu dia panggil shibuhul amdi bunuh yang nampak macam menyesaakan atas sengaja apa-apa cara dia angkat bantai golek tu, macam nak roban betul-betul tapi dia menggunakan alat yang biasanya tak membawa mati. Tiba-tiba mati. Tapi berkira-kira dia batu peringgi. Mandi-manda seronok apa semua, seorang pegang pegang tangan, seorang pegang kaki. Satu, dua, tiga kawin. tiba tengah mati. Bilik, lana, dua orang ni bukan niat nak bunuh dia pun, nak seronok. Tuan-tuan, hawin-hawin, masa jatuh dalam ayak tu dia kena attack jantung ke? Ataupun nak, benda nak jadi? Di tengah lah, mati. Laut Kawannya hawin dia pilih nak tuduh apa? Dia bunuh sengaja ke? Ataupun dia silap ke? Ataupun macam mana? Dia masuk dalam kategori, Sibuhul amdi. Bono nampak seakan-akan sengaja. Tapi sebenarnya tidak sengaja. Ha, ini dia kata sunnah atau hadis Nabi salallahu alaihi wasallam bagitahu ada lagi satu satu lagi jenis pembunuhan ini iaitu bunuh dengan benda yang biasa yang tidak mati tiba-tiba mati maka dia ada kisah kepada kes ini melainkan membayar denda saja. dia ha, bagi kes macam ni dia tidak kena kisah tapi dia kena bayar denda saja. baik dan turun pula pada ayat 94 tatkala lalu satu jemaah pedang daripada sahabat Nabi dengan seorang lelaki-lelaki Bani Salim dan dia sedang menghalau ataupun menggembala kambing maka beri salam dia lelaki-lelaki Bani Salim ni bagi salam kepada mereka itu kepada sahabat sahabat Nabi Ini ayat kita nak baca lagi. ayat 94 turun pasal sebab ni sekumpulan sahabat Nabi dok jalan Jumpa dengan satu orang daripada Bani Salim. Bani Salim ni tak Islam. Tapi hak seorang ni dah Islam. Jadi bila lalu kumpulan sahabat Nabi ni jumpa dengan dia. Dia ni tengah duduk belakang bin. Bila dia nampak sahabat-sahabat Nabi lalu dia beri salam. Assalamualaikum. Dia beri salam. Maka membunuh akan dia oleh Usamah bin Zaid dengan pedangnya. Sebab apa? Kerana syok bahawa lelaki itu tiada Islam seperti mana Bani Salim yang lainnya. Suasana ketika itu, suasana perang. Itu maksudnya. Suasana perang. Sahabat Nabi dulu lalu nak pergi ke, ke, ke satu medan perang. Tiba-tiba jumpa musuh. Dia ni, Bani Salim. Bani Salim ni musuh anak perang ni. Dia berpengaruh, tengok, tengok, oh ni musuh kita. Dia ni pula bila, bila jumpa sahabat Nabi, dia bagi salam. Salam wa alaikum. Ustamah bin Zaid ni anak Nabi. Dia anak kepada Zaid bin Harithah yang juga anak angkat Nabi. Ustamah ni bila tengok ni balik kali ni selaka dia ni dia, dia buat dia nak kena kita ni dia buat bagi salam pula pada dia, dia kafiah dia cabut padah dia lagi. Jadi jadi macam tu. Dan benda tu berlaku secara bukan dengan niat nak bunuh orang Islam. Dia duk sangka musuh. Dia duk sangka musuh. Maka akhirnya dia buat tak, bagi satu satu tetap dah. Mati dia ni. Larilah sekalian yang lain. Dia boleh tengok macam ni apa. Dia jadi apa. Benda dia sampai kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi. Dilaporkan kepada Nabi. Serentak dengan itu. Turun ayat 94. Allah bafir Ya ayuh amanu. Iza barabtum fi sabi lillah. Fatabayanu. Wahai segala orang yang beriman. Apabila tak musafir kamu untuk perang sabilillah maka ambil kenyataan ambil hati-hati sehingga terjaminlah muslim ataupun kafir. Tak boleh sembrono. Tidak boleh hukum menganggap sahaja membuta tuli. Tak boleh mengada-ngada. Kita kena syur betul. Ini Islam kada ada. Sebelum satu-satu tindakan diambil kepada dia. Ini berlaku pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah: Wala Taquluh Bukak Walat Taquluh. Abu Thalibnya. Wala Taquluh Liman Alqo Ilyku Musalam. Nesta Muaminan. Dan jangan kamu kata bagi mereka yang melontar kepada kamu salam itu bahawa tiada untuk beriman. Bila satu orang lain kat kita bagi salam Assalamualaikum Kita jangan kata dia ni, ni Islam ini, ke tak ni pergi salam ke aku ni Tak boleh Kita tak tahu jangan di tuduh ni eh. Kita pilih Cina Cina tapi Islam Bilangan umat Islam di China Lebih ramai daripada bilangan seluruh penduduk kerja Umat Islam di China lebih ramai daripada bilangan Lebih ramai daripada population Penduduk Malaysia Tapi kita tu di Malaysia Kita bila tengok di kita kata Kita kata dia bukan Islam Masih kebanyakan, bukan Islam Kita pergi sana Islam di sana lebih ramai daripada jumlah penduduk Malaysia. sana Soal kita pergi sana Kita lalu makan, tak lalu makan di kedai Itu soal lain Ada sahabat yang pergi sini balik main ke Ustaz saya Saya pergi lima hari Teruk Ustaz macam mana jadi saya Tak makan lima hari dia ya, lah. Mereka boleh hidup tak makan lima hari. Minum ayam dia ya, lah. Minum ayam dengan biskut, minum ayam dengan biskut. Ya, Sebab apa? Muslim tak ada ramai di sana. Dia eh, kata Muslim pun tak, uh, tak boleh tengok kepada ya, mana dia duduk ingat Cina ni, Awak jadi macam tu. Dia kata Ustaz, Ustaz cuba pergi restoran. Dia ya, bawa mereka ayam macam mana restoran Cina tapi yang di sini ni. Ya, ada. Oh, nergantung lagu mana? tapi lah. gagal. Jadi ayam tu dia semula ikut cara Islam sudah, dah dia tu ingat cara gantung ayam tu macam mana? Kita di sini bukan Islam gantung ayam tu. Tengok lah, tu je, tak boleh nak makan Lepas tu yang lebih gila. Apa? <tuan> kita, benar <tuan> kita, lah, kita, dan kita, dah, kita dah kita dah biasa gantung. Boleh tengok ni kita dah ni bukaan tak? Tak boleh macam lah, tu bila kita pergi Mekah buat haji, kita pergi Mekah buat umrah oh kita tengok, oh kata orang Islam ni macam apa-apa dia hamil syaraturki, syaraturki hamil syarat daripada China macam China, hamil daripada China ni depan muka betul macam China sini hamil satu video, oh putih saya, saya tahu, saya tahu, kita ingat bila muka macam ni, ni muka joshua dia bukan orang Islam oh bila kita pergi di Mekah, kita sampai di sana tengok muka macam joshua buat tawar oleh kerana tadi Islam ni agama untuk semua. Islam ni agama untuk semua. Sebab so, so, kita kata waktu bo, oh, dia duduk dalam gereja tak bagi mana. Kita katak Islam dia orang Melayu ajalah. Ya? <tuh> untuk okay. kita tidak bersifat universal, kita tidak bersifat alami. Kita bersifat apa? Kampunggi kata lah <tuh> dia Kita leceh kita ni tak leceh. Kita tak expose kepada suasana yang besar muslimah yang dirahmati Allah yak. Maka Allah waktu ayat ni, Allah kata wala taqulu liman alqa ilaykumus salam la mu'minin. Dia so, kata jangan ada di kalangan hangpa ni bila jumpa satu orang orang tu bagi salam dekat hangpa. Hangpa kata dekat dia hang oh, tak Islam, hang tak beriman. Pasal ni. Kena check dulu Islam ke dia ni, tak Islam ke dia ni. Oh kita kata dia ni karut ni, dia ni bukan orang Islam, dia duk main ni, dia pergi salam dekat kita. Jangan tak tak dia idram maka Allah kat sana suruh kita hati-hati dalam soal ni dan hanya kata Kerana benar untuk memelihara jawap dan memelihara haknya maka kamu bodoh sekali jangan jadi macam usamah bin baitri dia jumpa bangi salim dekat belakang dia buruk dia bagi salam dekat dia dia kata bodoh dia takut dia takut kita kita lawan dengan dia. Dia takut kita rampaskan dia, Dia pergi salam ke kita. Tarah aku tak pergi tanpa orang macam ni. Dia pergi bunuh. Bunuh-bunuh. Islam berapa punya orang yang dia bunuh. Haa ah, gini. Maka turun ayat ni. Firman Allah. Tidak tahu na'arab al-hayati dunia. Kamu tuntut akan mata besar hidup dunia. Yang ni untuk nak dapat harca rampaskan. Kamu kandut nampak kambing dia tu. Dia ni katakan, kalau kita bunuh dia, kambing dia menjadi harta rampasan kita. Apa tu nampak kebendaan tu Abang nak ambil. Maka Abang ambil tindakan yang terburu-buru. Apa pun, apa Islam dia tak bagi kita terburu-buru. Itu yang. Itu sebab tuan, tuan. dalam ada lambak sekali pun. Oh Nabi besar. Kalau kita ni, masbuk. Kita main lambak. Masuk-masuk, main tengok. So imam dah duduk tahiyah akhir So imam dah duduk tahiyah akhir Kita sampai dengan motor Tengok si, Allah oh, Lepas tahiyah akhir lah. Takkan tu tak kotor Bagi lepas motor tu balik Bulu-bulu lah Lari bubak-bubak-bubak Masuk balik Allahu Akbar juga jemaah sekali dengan Dengan imam semayang ni Nabi tak berhubung itu. Bahkan Nabi pun lalu Nabi habis semayang. Lalu semayang, lalu dengar dari tulang ini. bila habis semayang, Nabi tanya siapa tadi, yang buat kelam kabuk lari macam tu, Nabi kata, Al-Ijlah minas syaifan, wabda'an minallah. Nah, yang terburu-buru itu daripada syaifan, tenang-tengeram itu daripada Allah. Tak boleh. Dan buat semayang itu pun Nabi besar. Benda itu bukan ada besar banget. Tapi bagi Nabi besar, Nabi tak mau buat kerja kelam kabuk. Nabi Muhammad kita buat kerja bagi il -il -il -il. Allah. Kerana Fa Allah fa'inda allazi nazarat limukathirah. Maka pada sisi Allah Taala beberapa ganimah yang banyak. Tuhan itu telah Tanduk dengan kambing bagi bagi Salim itu. Rasul itu dia tu. Pasal apa? Pasal aku menyediakan ganjaran yang lebih lebih besar lagi di akhirat esok kepada hamba. akan kamu daripada bunuh kerana harta itu. Jair so, kata ganjaran aku nak bagi esok ni lebih besar daripada kambing yang abang ambil tu begitu sama gadza likun kun bil qablu seperti demikian itulah kamu seperti demikian itulah ada kamu pada masa dulu dipelihara darah kamu dan harta kamu dengan semata-mata kalimah syahadah saja Allah Subhanahu wa taala perintah kepada sahabat-sahab masa mereka duduk di Mekah dulu pun zaman awal Islam Islam berkembang secara stiria saya kata tak da'wah da yang berlaku secara sulit dan raksin Nabi dah terima wahyu Nabi bawa Islam tapi Nabi tak ajak orang yang masuk Islam pergi semayang di tepi Ka'bah semayang sulit-sulit Nabi berikut di rumah Al-Arqam bin Adil-Arqam Pasti apa? Pasti nak kena sembunyikan Islam. Pasti apa? Pasti majoriti penduduk di situ bukan Islam, bahkan memutri Islam. Maka Islam terpaksa disuruh tak boleh tunjuk Berlaku pada satu sahabat yang bernama Al Nqdah bin Al Aswad. Ada satu hadis cerita sahabat Nabi nama dia Al Nqdah bin Al Aswad radhiyallahu anhu. Al Nqdah ini sudah bunuh satu orang yang telah muncul. Kerana dia sangka orang yang dia bunuh tu bukan Islam. Sedangkan orang itu sudah Islam. Tetapi menyembunyikan keislaman dia. Dia kena Islam bunuh. Maksudnya, kesamaran. Tak tahu Islam ke tak. Islam ke tak. Dia sangka kata kau untuk musuh jumpa dalam medan perang. Ini semua ayat ini. Ayat yang berkisar dalam suasana perang. Bukan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan keperangan. Jadi jumpa musuh, dia duduk sangka. Dia duduk sangka dia ini musuh. Pacil dia dalam perang. Dia tak tahu bahawa orang ni sudah masuk Islam, bukan dibohongnya orang ni. Cerpen dah belum? Baru tahu. Betul, orang ni sudah masuk Islam. Dia menyembunyikan keislaman dia. Bila sampai benda ni kepada Nabi sallallahu <Sess> alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia. ni katak, "Aqatal rajulan yaqulu la ilaha illallah." Nabi kata begini katak, "Kalau satu orang yang dah mengucap la ilaha illallah, Nabi tanya dia, "Fataifa bika bila ilaaha illallah gadan?" Nabi kata ni macam mana esok di akhirat esok hendak mengada Allah? Hendak mengada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hamba bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah. Macam mana? Nabi tanya dia. Nabi kata sedangkan kamu dulu pun pedang, kamu perlu menyembunyikan Islam kamu sewaktu so, kamu dimaksa, Nabi kata begini. Macam dia ni hari ini sembunyikan Islam dia? Kau pun dulu pernah sembunyi Islam kan? Macam mana kalau masalah orang bunuh? Nabi tanya dia. Al-Mikdaq takdeh kata Allah. Karena dia telah buat satu kesilapan. Punca dia apa Rizad? Terburu-buru. Itulah. Maka jangan terburu-buru. Firman Allah fa mannallahu alaikum. Maka murni Allah SWT. Kamu dengan meshor iman dan juga istiqamah. Start dengan masuk Islam, sembunyi Islam. Akhirnya sampai kepada satu ketika Islam itu boleh dimarkorkan bagi semua orang tahu dan kita boleh istiqamah dengan Islam kita. Memang dia kena belajar. Dia kita belajar agama di Pontianan, dia gerak dia kena belajar. Kita kena belajar. Islam ni kita kena belajar. Dia tak boleh. Tentu-tentu ada di puncak. Tentu-tentu rampas dia tu patah kebalah. Tak boleh, tak boleh. Baru kemarin nampak bangi gana ke mana-mana Ter seminggu lepas tu tengok-tengok semua orang salah dia. Tuan-tentu pula dah. Ya Allah, Tuan-tuan. Ada jadi Minggu lepas dia ni. Seminggu lepas itu, tengok-tengok dia kubur dengan tegak putih dengan nafkah pun. Semua tak keras, bagaimana? Orang lain dua salah. Eh ini salah, yang eh, ini tak sekejap, eh, yang ini pun tak boleh pakai, yang ini tak kena tamir ni. Eh. Orang pun, wah, apa yang baru minggu? Wah, aku jumpa lalu. Hmm. Minggu ini. mendadak sana, Mendadak sangat. Islam ni dia kena ambil pelan-pelan ambil paham Islam daripada awal kita reti kita kena Islam kita tahu apa Islam suruh kita tahu Islam nak kita jadi macam mana setelah sampai satu tahap kita jadi orang yang paham tentang Islam jangan lupa Apa apatah lagi ilmu jadi kita tak boleh kuasai dalam masa Saiz malah kita tak boleh kuasai dalam masa setahun ilmu di ulama semata-mata masuk universiti ke universiti dapat ijazah pengajian Islam empat tahun universiti keluar kita sudah handal tentang semua ilmu Islam tak boleh. Orang yang dah ada PhD dalam pengajian Islam pun mengaji lagi. PhD pengajian Islam pun boleh mengaji lagi ada banyak lagi kitab yang dia tak rajah. Imam Syafi'i sendiri dia ada qaul qadim dia ada qaul jadid. Satu ketika dia sedang satu satwa kata tengih Mereka satu ketika dia ringan balik satwa dia Dia ubah hak dulu Pakai hak baru pula Maka pendapat lama Imam Syafi'i dipanggil Pendapat lama Hak baru dia punya Tapi apa? Pasal nanti Pergaulan kita bertambah Lagi luas negeri yang kita pergi Lagi banyak perubahan yang kita nak kena tengok Yang pentingnya apa? Akhari yang terbaktub dalam Quran tidak boleh ubah benda yang melibatkan soal pendapat kadang-kadang ada berubahannya tak? muslimin dan muslimah macam kita lah kita di malaysia dalam kekandar kita ni kalau kata masjid mesti ada kubah kita yang settingkan kalau kita main sehkan masjid dia punya dari segi arkitektur dia mesti ada kubah kubah itu masjid kita pindah di China dia bumbung masjid dia macam tak kongsi lah Orang usaha itu kita duduk tak mahu masuk. Eh, kita duduk semayang. Semayang apa nak letak kau jidah? Dah. Kata ni misdi. Misdi apa? Tengok bunga letak kau jidah. Suntuknya pemikiran kita. Kita menilai Islam macam tidak. pada ada pada kubah tu. kubah. Tak ada. Tidak ada pun dalam hadis. Kata kalau nak buat misdi, mesti ada kubah. Tak ada. Tak ada. Tak ada dalam hadis pun kata kalau nak buat tempah ibadat ni. Mesti bentuk lain macam misdi. Tak ada itu arsitektur maka dia boleh mengambil kira ra'u kalkul yang ada di sesuatu tempat. Maka Islam dia pegang pada benda-benda prinsip. Selagi mana dia berpakaian sesuai arah. Okey. Tak mesti dia kena pakai juga Apa kata tuan-tuan, kalau lepas kita cuti posa, cuti raya, bila selesai pulang kita dekat itu saya main buat tay pakai tai, dengan pakai seluar panjang baju sangat panjang main duduk kan. Tak kena ada apa wei dia-dia wei ni betul soalan kalau saya nak betel saya begitu yang apa salah <laughs> kan? tapi sebahagian orang mindset dalam kepala dia ai <laughs> hey, nampak orang ni eh lu nak betel saya ai aku tu kita belajar dululah dia ni Salahkah? Salahkah? <laughs> Salahkah? itu persoalannya Salahkah? ke <laughs> Salah ataupun tidak, dinilai berdasarkan kepada naf syarah. Kalau kita buat satu benda yang menyalahi naf syarah, syarah. Bulan sebelah saya main-main, lagi pakai selok hawa, pakai seluat pendek, seluat highway, bunga -bunga, atas berlalu cuci. Mereka pakai selok cendek, selok hawa, buah bunga-bunga, atas berlalu cuci. Saya main duduk di bangku ni. Cuan-cuan boleh cempur tak ya? Bukan angkat, cempur. Cempur, pergi lempak, tengah jalan masyarakat duduk, main parah tu. Maksudnya apa? Maksudnya saya satu benda yang menyalahkan nasyarakat Ini benda yang kita orang Islam kena fleksibel Kena fleksibel Soal-soal macam ini Kita tengok hasil al-tanda Oh dia pakai kot Dia pakai kepia hitam Kalau hari ini saya ambil kuliah malam ini saya pakai kepia hitam Ada juga sebahagian kecil juga Kepia hitam pula so, Saya pakai kepia hitam Taklah ada, ya. Tak bagi sebahagian orang yang suntuk pemikiran, bagi dia salah. Ya, itulah Muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmati Allah. Ini benda yang kita nak ada buat fine tune ini, fine tune. Kena tune balik, kena tune balik. Biar apa pendirian kita, biar apa persepsi kita, biar melepasi keleluaran jangan tersasar kerana itu merugikan kita dan merugikan da'wah yang diberawak oleh mudah kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekaligian hormat Allah subhanahu wa ta'ala fatabayanu lagi sekali maka ambil hati-hati oleh kamu baharu jangan kamu bunuh orang mukmin dan perbuak kulitmu dengan orang yang masuk Islam seperti barang yang diperbuat dengan kamu pada mula, -mula kamu masuk Islam Tuhan kata hati-hati. Si, dalam nak menghukum, dalam nak mengambil tindakan, hati-hati si, Tuhan kata. Jangan sembrono, Jangan beri serbu. Jangan kawan-kawan. Jangan menghukum orang dengan mudah. Tapi apa? Sikap menghukum orang dengan mudah merugikan dakwah kita. Perlu yang sepatutnya kita boleh tarik siapa kawan. Kita dihukum dia, dia jadi musuh sepatutnya kita fikir 10 cara macam mana nak tarik dia? bagi dia kerti Islam, bagi dia menyokong Islam tapi kita silap kita mengalami stand memusuhi dia akhirnya kita kehilangan dia sepatutnya dia menjadi aset kita, aset Islam kita jadikan dia satu lagi tambahan kepada bilangan musuh kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak orang kadang-kadang dia keci hati ya? bukan dia bukan kadar. Dia keci hati. Sebab apa? Pasal persepsi orang dekat dia ya yang memberi. Dia tidak seperti yang orang kata, tapi orang katakan dia dia keci hati, dia jauhkan diri daripada golongan yang menghukum dia. Maka kita rugi, kita rugi orang, kita kehilangan orang yang akhirnya kita bukan makin ramai. Kita makin kurang, kita makin kurang dan kita makin kurang. Muslimin dan Muslimah ini rahmatullahi wabarakatuh. Bahawasanya Allah, allah SWT Bahawa adalah ia dengan barang yang kamu beramal itu amat mengetahui. Allah membalahkan kamu dengan ia. Tuhan menilai amalan kita. Tentu ini Allah yang Rahmat saudara atau ustaz asri, rabbani, penyanyi. Oh dia saya bila jumpa dia, saya bersembang Seorang dengan seorang dengan dia tuan dia satu orang yang Pakai baju lengan pendek pun bagi dia satu hari ha? Tahap warah dia macam tu Kita boleh pakai baju tangan pendek Tak apa Memang tak salah pun Tapi bagi dia, dia bagi tangan pendek pun bagi dia hari Dia rasa malu Bila dia pakai baju tangan pendek, saya jumpa dia Di hotel Di hotel, apa namanya, di sana Cinta sayang sekali masuk pergi di bilik hotel dia keluar-keluar main kawan satu bilik yang dia panggil masuk saya dah masuk dah dia tu dalam bilik ayah dia keluar main dia pakai baju pagoda tangan pendek pakai kepleka okey lah tu dan dia tengok-tengok ada orang lain lain daripada kawan bilik dia dia tengok-tengok dan-dan tengok. Oh, tangan lagi tu lagi masuk dalam pakai baju pereh, apa para para pengalaman tangan keluar main balik Ya, saya notislah benar tu, apa hal ni Tapi saya tak tanya dia ya lah, kan Habis saya tanya Kawan oh, dia apa? Dia tahu Ustaz, dia baru pergi Ustaz ke dia Oh, dia baru tahu Ustaz, dia, dia, dia, dia Tengah, dia Tengah, ya Dia, baru tangan tadi, dia boleh tak pakai Dia, warwah, itu kata warwah benar. Itu kata warwah dia begitu Ambil Itu berapa ramai orang kata macam-macam tak dia? Kau kata eh, ini buat apa, ni nasib dengan music macam-macam Siapa kata music itu haram secara mutlak. Even Dr. Yusuf Al-Kardawi sendiri pun dalam membincangkan masalah music ni Dr. Yusuf Al-Kardawi sendiri, satu ulama hari ini Yang sangat dihormati, yang berpendirian cara salah Dia sendiri pun kata tidak ada nas yang kata'i yang muktamad, yang memutuskan kata haram cuma dia katakan kalau siapa dia membawa kepada kelalaian wadah ditinggalkan orang yang setengah orang kata apa nama ni yang bertali yang berapa sehonai apa semua ni hadis itu pun tidak jelas bahkan kata kata dan tidak ada bermaksud kita nak bergitar hari ini, kata muzik ini ok, no, bukan tentu. Tapi maksudnya kita nak berdiri secara hadis. Kalau di sana ada satu nas, satu hadis yang sahih yang kata'i, mengatakan haram mutlak. Dan dia haram. Masalahnya tidak ada. Yang ada pun hadis yang sangat lemah. Yang tidak boleh ditandarkan sebagai hujah hukum. Maka rabani dan juga kumpulan nasib ni Hijaz ka apa Raihan ka apa-apa semua Mereka mengambil kes, Mereka harus tadi dulu benda ni Sebelum mereka nak buat satu-satu benda Mereka boleh buka orang komen-komen saja Maka mereka mengambil pada ruang yang menasabah Maka Mereka mengambil pada ruang yang menasabah Masjid Dengan susunan senikatanya yang baik-baik Dimasukkan muzik-muzik yang ala kadar yang kalau sampai tak ada music langsung budak-budak muda tadi tak mahu. Dia masukkan sikit unsur itu, unsur yang tidak melalaikan. Dia pun dah rujuk kepada besar-besar punya ulama, bukan dalam Malaysia saja, bahkan sampai seluruh dunia. Tapi ada golongan-golongan yang mengecam depa sampai bukan-bukan nampak-nampak, maka Allah subhanahu wa ta'ala dia kata apa? Bima sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia dengan barang yang kamu buat amal itu Allah-Allah mengetahui Allah membalas akan kamu dengan dia kalau dia buat itu benda baik maka balasannya dia baik dan cuba teliti lirik lagu wabah yang nasibnya yang cerita apa pergi tak kembali ke apa-apa itu dia tak mati, orang pun tak diseliti sampai betul-betul punya sedikit bila dia dah mati, benda tu di highlight oleh oleh mass media oleh internet, oleh surat, bahagian semua baru yang kita pegang, kita baca lirik tu satu-satu bila baca-baca balik, ui touching tu lah menyentuh apa yang dia tulis dia sendiri kulit lirik tu dia ni berhompai Ustaz Hakkari Rabani, dia berhompai dia dihormati dan disegani oleh kawan-kawan dia Oleh semua kumpulan nasib Bahkan oleh Ramli MS Saya tahu Ramli MS tidak <laughs> Ramli MS bersebut Dia suka dengan Ustaz Rasri ini Satu orang yang dia punya komen dua Satu Ramli MS ini kata Ustaz Rasri Rambang ini Dia kata satu orang yang tidak kedekut dengan senyuman Dia You jumpa dia bila masa pun Dalam keadaan macam mana pun Senyum mana eh. Kita pun terdekat senyum Buat siri Alah oh, siri aku kenal Kalau senyum apa salah Dia Tidak perlu Hilang senyuman dia muka. Satu orang boleh recall Benda tu pada dia Boleh ingat satu benda pada dia dan kedua dia kata dia cakap dengan sakta pun bila masa pun lembut Dan penuh hormat kepada orang Dia deal dengan artis-artis Dia deal dengan orang yang macam-macam May -macam, lah pakai okay, tukang sebelah ke Pakai tukang okay, hidung ke Pakai okay, apa ke May depan dia Dia tunjuk bukan mana Dia bercakap dengan sopan Orang jadi Orang jadi syarat Dengan segan dekatnya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT orang baik macam ni umur 40 Allah ambil dia umur 40 Allah sudah ambil dia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hai ini Allah Subhanahu wa taala dia tengok apa yang kita buat dan Allah Subhanahu wa taala Muhammad al apa yang kita buat. Qul manallahu yaswil qa'idun minal mu'minin ghayra quliddar wal mujahiduna fi sabilillah bi amralihim wa alkusihim. maka tidak sama segala orang yang hanya duduk dan tak diperang dengan orang-orang mukmin, Sedangkan tiada mempunyai apa mozarat. Tidak lemah. Tidak buta. Tidak ada penyakit. Tetapi tidak diperang. Tidak sama mereka dengan orang yang diperang. Dengan harta mereka itu. Dengan diri. Dengan nyawa mereka itu. yakni tidak sama orang yang diperang dengan orang yang tak diperang. Tuhan turun ayat ni Tuhan nak bagi tahu kata Bila main panggilan perang Nabi beritahu kata kita nak ke Nabi perang Siapa yang pi itu tinggi kedudukan di sisi Allah Tak sama dengan geng yang cari excuse untuk tak mau pi. Tak sama Tuhan dalam Ada cerita di sebalik ayat ni Bila turun ayat ni <tuh> Abdullah bin Umi Maksud Satu sahabat Nabi yang buta Dia salah seorang muazzin dia salah seorang daripada Bilal muazzin zaman Nabi. Selain daripada Bilal bin Rabah hadiah seorang lagi. Abdullah bin apa ummi Ma'thub. Dua, dua orang ini Bilal dia buta Mata buta Bila turun ayat ini Allah Subhanahu wa taala la yastawi al mu'minin wal mujahiduna fi sabili Allah. Tukar Tidak sama orang-orang yang jadi mujahidin pergi perang sabilillah dengan orang yang tak pergi, tak sama Alhamdulillah bin Ummi Maktum berasa hati maksudnya apa, apa, apa, apa? jadi kena perlu tak boleh pergi jadi bila Allah turun layak kata orang yang pergi perang dengan orang yang tak pergi perang tak sama Kecil lagi dia aku buta kalau aku celak aku nak pergi tapi aku buta, aku nak pergi macam mana? Jadi kalau orang yang pergi dengan orang tak pergi, tak sama, rugilah uh, aku. Sedangkan buta ni Allah lagi. Begitu. Maka Anzallah bin Abi Umi Maktum ni dia pergi jumpa Nabi SAW, dia pergi tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya buta. Sedangkan saya ada keinginan, ada niat untuk sama-sama pergi perang Sabi Lezah. Tapi saya buta. Turun pula ayat ni tambah Raih rukun hitubara turun, turun ayat tu pula Turun ayat pula Allah kata tidak sama Orang yang duduk tapi piperang Dengan orang yang piperang Melainkan orang-orang yang ada alasan Ada mubarak Dia tapi Dia tak dijumlahkan dalam orang Dalam kumpulan orang yang sahaja tak mungkin Bila adanya pengecualian itu Legah ibnu ummi maktumi negara dia. Tapi apa? Dia tak tergolong dalam golongan yang seolah-olah macam dipalok ke tepi, boleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurutul ayat ini, golongan yang dikecualikan itu ialah golongan yang ada kemubarakkan pada dirinya. Di antaranya apa dia? Dia kata di antaranya firman Allah, "Faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajatan." dan telah melebihkan Allah Ta'ala ke segala orang yang pergi perang dengan harta mereka dengan nyawa mereka atas segala orang yang hanya duduk tak pergi perang dengan berapa darjat berapa ketinggian kerana orang yang tak pi macam Ibn Humi Maktub ni pada niat mereka itu sama saya kata niat sama niat nak pergi niat sama cuma dia terhalang pada dia buta maka termasuk dalam pengecualian ni juga ialah orang-orang yang lemah, sakit, tua perempuan, budak-budak semua termasuk dalam kategori yang dikecualikan daripada tuntutan ini. Dan lebih mujahidin dengan perbuat kerja. Geng yang dipergang dengan geng yang niat nabi tapi terhalang pasal buta, lebih dia apa dia dia ni datang niat nabi tu tapi dia paling lebih pasal dia berpikir sungguh. Dia dapat lebih pahala. Firman Allah, wa kullan wa'adzallahu la husna dan Ya, ya itu telah menjanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan husna yakni kebaikan syurga. hak pegal pun Allah janji syurga, hak niat nanti, tapi terhalang pasal buta, pasal tua, pasal fakir, apa, juga dapat janji syurga, cuma pahala depa kurang daripada pahala aktif perang itu. Hmm? Muslim dan Muslimah an-Rahmah Dawlah. Lalu Ibnu Katsir dia bawa mai dia cerita beza darjat darjat ahli syurga ni daripada aduk tingkat satu tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 2 dengan tingkat 3 dan seterusnya tu beza antara setiap tingkat itu sejauh perjalanan langit dan bumi. Bukan kata sikit-sikit beza. Bukan kata sikit-sikit beza, bukan kata dia ni dua tingkat satu ni bilik ada 5, bilik ada 3. Ada tingkat 2 bilik 10, bilik ada 10, bukan begitu. Beza dia cukup banyak. Beza dia umpama langit dengan bumi antara tingkat satu dengan tingkat dua cukup beza tu janji Allah Subhanahu Wataala firman Allah wa sabda Allahul mujahidin adal qaidin ajaran agama dan telah melebihkan Allah Taala atas segala mujahidin atas segala yang duduk daripada perang itu dengan pahala yang besar besar Allah bagi pahala lebih kepada hakibat perang lebih daripada hak duduk dan hakibat perang fa itu darajat minhu wa magfiratuhu wa rahmatuhu akan bebak pada derajat ketinggian setengah atas setengah daripada kemuliaan dan daripada keampunan dan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala. Jadi pengampunan dosa pun tak sama dari kemuliaan pun tak sama dari dari belas kasihan Allah pun tak sama. Wa kalallahu asbura rahina Dan adab Allah Ta'ala itu Agak mengampun Lagi kasih sayang Bagi awliya-nya Dan ahli ta'atnya Dan turun pada jemaah di Mekah yang Islam Dan tiada hijrah Maka dibunuh Maka dibunuh mereka itu pada hari badat Ini ayat yang akan datang Wallahualah Ayat yang akan datang Ayat 97 ni Innal ladzina tawakta'humul malakikatu zalimi alfusihin ni Cerita baca ada sebahagian sahabat, masuk Islam. Nabi Arahkan supaya hijrah. Siapa yang dah masuk Islam, hijrah kepada Mekah di Madinah. Sebahagian hijrah ada sebahagian tak mau hijrah. Sebahagian tak mau hijrah. Dia pilih untuk tak mau tinggal kampung laman dia. Nak duduk Mekah juga. Dia pilih untuk nak duduk Mekah juga. Bila dia pilih untuk nak duduk Mekah, masalah dia malah. Masalah apa? Di antaranya dia tak boleh nak berahirkan Islam dia. Dia tidak boleh nak praktik Islam sepenuhnya. Sebab apa? Sebab dia dia terpaksa sembunyikan Islam dia. Tidak cukup dengan itu bila jadi perang antara kakak musyrikin Meccah dengan Nabi di Madinah. Perang yang pertama, perang badan. Sebahagian sahabat ni, mereka masuk Islam. Tapi dia tak beritahu, kata mereka masuk Islam. Maka kepala-kepala jahat ni, Abu Jahal, Abu Ghazim semua ni, mereka juga sangka puak ni kakak lagi. Bila nak pergi perang lawan Nabi dalam Perang Badar, Abu Jahal arahkan daripada duduk dalam kumpulan Abu Jahal untuk pilawan Nabi. Masalah. Masalahlah. lah. Masalah apa? Sebab dia tak beritahu kata dia Islam. Padahal dia Islam. Jadi Abu Jahal duduk sangka dia tak Islam lagi. Maka Abu Jahal arahkan dia suruh ikut dalam pasukan nak pergi lawan Nabi dalam Perang Badar. Masa tu dia nak habak dekat Abu Jahal. Kata sebenarnya saya Islam dia tak apa ni dia nak excuse tak mau pergi tak berani jadi akhirnya apa dia terpaksa kena Nabi dia duduk dalam kumpulan Abu Jahat sedangkan dia Islam bila jumpa dalam orang badan sebahagian daripada mereka kena bunuh dengan tentera Islam walhal dia mereka Islam tapi kerana punca awal dia apa dia? Bantah perintah Nabi Surah Ijrah ke Madinah. Kerana itu maka akhirnya dia terbunuh di badan. Dalam keadaan orang sangka kata dia mereka. Maka ayat yang akan datang di Nabi Surah Ijrah ke Madinah. Orang-orang yang ketika nak dimatikan mereka itu oleh malaikat maut. Dalam keadaan mereka sebenarnya menjalini diri mereka sendiri. Dalam keadaan macam tu tanya mereka tanya depa qalu fi ma kuntum bafahal dengan hampa ni yang hampa tak ikrah ikut nabi pasal apa depa katakan kunna mustabahatina fil ardh kami ni eh lemah kami tak sanggup nak ikut nabi ha, ayat yang berikutnya menceritakan betul tak betul tindakan depa tak ikut arahan nabi dan memilih untuk berpura-pura dan menyembunyikan Islam melzahirkkan kecakiran boleh tak boleh, ha, ini masalah dia masalah bentar. dan ayat yang berikutnya dia main satu perbahasan yang lebih ni lagi, dia main cerita bagi orang yang duduk di bawah negeri yang bukan Islam masalah Jadi kita kisahlah, kita kisah kita dalam negeri yang bukan Islam, kita duduk dalam company yang bukan Islam oh, bos kita, dia bukan Islam yang kita Islam Jadi Nama pun kita ni orang bawah Kena tengah cakap bos Bos arah kita pi satu majlis Kena minum Apa problemnya? Problemnya Kita tak mau pi dia bos Dia suruh kita Kita nak pi kita tak boleh buat benda Kita Islam Nampak orang tak? Hari lain ni Tengok tak banyak di kalangan Anak-anak kita hari ni yang terlibat dengan benda-benda ni dia cari pun daya ni Ustaz. Jemana Ustaz Allah, Ustaz Ayah ni. Tiap-tiap kali hujung tangan ni nak lemah. Lepasnya apa? Anordinal. Anordinal nanti pergi buat di tempat yang berkulit. Pelik-pelik ni. Kena duduk satu meja dengan box. Number one. Box number two. Box ni semua tuang ayah tu. Jadi depan dia pun tuang ayah tu je. Masa tu dia anak abang kata no. Saya tak minum. Dia jadi dia jadi masalah masa itu. Buat-buat nak dipancur pula. Asal lagi buat-buat orang telefon, bangkit, buat-buat cakap, buat-buat gini. -buat, jadi susah. Jadi susah. Nampak juga? Inilah cerita yang ayat Al quran ni nak bawa. Itu baru contoh dalam satu company. Kalau duduk dalam negara yang dikuasai oleh orang bukan Islam, Kalau tengok cerita baru ni apa yang jadi mana? Yang pada wanita ni orang perempuan Islam dilarang pakai apa? Baju mandi apa ada begitu? Hadis Francis. Tapi hadis depa dulu, tadi pasal dia itu tak masuk. Tak, tak depa sakit tak mana. Yang orang perempuan Islam nak pergi si mandi laut, pakai tutup semua. Depa nak nak paksa orang Islam go so, pakai bikini. So pakai lagu depa pakai. Yang perempuan Islam ni pakai tutup semualah Nampak benda, benda, nampak muka, nampak tangan Baju pun buat bagi apa nama tutup Apa tak nampak Bentuk badan lah apa lah semua Dia sakit Sakit tak makna pun berkati kacau ah, pun. Bukan kata ni perempuan lah Islam ni pakai legu tu Bila tengah duduk meliluk, duduk tarik kaki Dia buat pergi lemah dan apa-apa Adalah kata tu apa Tak kacau pun kalau dia buat satu peraturan tak boleh pakai lembut dan pakai lembut apa. Pendengar tak ada hotel di Malaysia yang kuat-kuasakan peraturan ni. <coughs> Perancis tu je. Ha ya, ni Malaysia ni. Malaysia ni kita bawa family kita pergi cucu duduk satu hotel apa semua anak kita apa yang nak tidur di macam tu bukan macam rumah kita tak jauh. Sure dia nak pilot tu pasti ada swimming pool pasti di rumah ni ada longkang aja depan rumah jadi nama kata cuti budak-budak tuan -budak, dia istilah cuti bagi budak-budak ni pada cuti ni mandi laut ataupun mandi kolam itu cuti kalau cuti pergi dalam rumah mati dia jadi kolam-kolam bagi dia bukan cuti baik duduk rumah boleh main PlayStation main rumah mati pilot ni leceh dalam gaya Bawa mereka pergi hotel Ada swimming pool Petang tadi bagi mereka terjun mandi bubak Inilah cuti Ayah seperti Sebab bagi mereka cuti tu menentu. Jadi bila kita bawa pi Kita nak memenuhi kehendak cuti anak kita. ni Bila kita pi Bila mai time nak mandi Anak kita kita selalu pakai siap panjang Tutup lutut Apa semua hadaki-laki Terang akubah selalu pakai bagi tutup Apa semua pakai elok Direndam badan dah ha, ambil darat nak cuti Meh ni me, supervisor ni meh. Jalan aku itik pulang betang meh. Yang supervisor ni pun budak Melayu. Yo. Budak Melayu ni. Me, ni yang supervisor jaga sini pun ni budak Melayu. Meh, pangin ni. Dibuka. Tengok ni ada arahan pakai mesti macam-macam boleh mandi tu gol ni yang bapak ni, selosok dengan budak ni kata eh hey, abang, apa abang kita orang islam, tu saya tak boleh kata apa, saya pun makan gaji ni budak Melayu ni, jawab dulu saya tak jawab apa, kita panggil dia abang dia pun panggil kita abang kita kata abang, apa abang kita orang islam dia pun panggil kita abang, abang saya pun makan gaji dia pun panggil dia, tu abang abang tu, dia tahu apa dia tak tahu ni aurat ni nak kena jaga apa-apa peraturan, dia melingkup peraturan lah. aku orang islam ni hak meli pun keluarga islam setidak-tidaknya ada benda tu dah mati dia setidak-tidaknya tak ada yang tu pun tu tak dan dia tak naik-naik dan dia, islam ni pula nak nak kata bagi, bagi 15, abang bagi pagi 15 abang taknya Ayatlah, saya tak boleh bang abang-abang pengirapan ni enggak macam ni ada ada Perancis je enggak Malaysia ni punca dia abang tak tahu masanya ugat amang. tak tahu amang. audat pun tak tahu tak tahu pun jadi suami ini, dah masuk 50 tahun lah. jadi suami mereka umur 23 malam ni umur 73 dan <laughs> Pada kata suami pun 50 tahun Mereka umur 23 Metematik senang lah ha, 73 umur 73 pun Bini duk keluar Tidak kena pakai berkembang ni <laughs> Tak tahu Orang perempuan orang perempuan -orang, orang dia apa Tak tahu Main mesti Bukan tak main Main semayang marir Kuliah dia balik Aisyah pergi main balik Tak suka dengar kuliah Tak suka dengar kuliah Dia suka semayang jemaah marir Baguslah main lima'ah tu. I know Kena cari. Siapa yang dan tak tahu hukum hakam ni apa nak jadi kita ni. Kena mengaji. tuan, -tuan kena mengaji. Nak dengar Allah cacapan Al-Quran. Nak dengar Nabi cacapan Al-Hadis. Nak dengar, nak perbeti keluarga. Itu saja. Bukan nak pergi cakap pandai, nak pergi ceramah apa tak. Untuk kita sahaja untuk nak nak kuasakan temperatur Allah dalam rumah kita dah. Bini nak keluh bila Eh, hang pakai tudung apa semua elektrik aku tukar jidek. Bini kata, "Pak lah aku umur 70 hang nak sembur apa, nak tengok aku umur 70 pula. Hang 70 dah, hang 20 dah masuk pakai bawang tulah." Ai ada kata 69 tahun aku duduk buat jadi aku tak pernah jugak hari ini aku nak jugak hari ini tak ke kemarin juga ke, masuk pakai sudut aku keluar <tinyi> tak apa tuan apa perubahan ke arah kebaikan dibuat walaupun lewat tapi dibuat perubahan itu daripada tak buat berapa ibu bapa hari ini yang dah duduk di usia tua makan hati Pasal apa? Pasal tengok anak, menantu, cucu, langgar hukum syarat Tapi nak bercakap tak terbit di mulut Pasal apa? Pasal maska dia patut didik daripada dulu dia jahil Dia tak didik daripada Hari ni baru dia reti sikit, hari ni dia nak pekejap Tapi dia dah tak boleh kan Dia pegang sepanjang orang Dia nak boleh. dia pegang skur dari Dia nak boleh. dia Tak boleh Tak boleh dia nak cakap tak apa sih ni daripada hati ni man. tengok anak perempuan dia hari ni dah jadi eksekutif syarikat internasional gaji 25 ribu sebulan anak perempuan dia balik main di rumah dengan gaya moden dia dengan tak pakai tutup angra dia dengan apa bakok ni yang sikit masa ni dah reti lah tentang hukum atau agama dah tahu dah tentang benda ni dari hari ni Allah Taala yang boleh cerita macam mana ni, bergelora dalam ni tengok anak ni Azniuk pun umur dah 38, dah umur 40 dah. eksekutif syarikat internasional. Gazi 25 ribu. Balik main macam tu. Ni, dah lah. Maka kena matau lah. Nak bercakap tak boleh. Dia kena cakap. Walaupun tak boleh, dia kena cakap. Masih apa? Orang Putih Hidah buat battle late dan than, than never. Battle late than never. Lambat pun tak faham. Daripada hang tak cakap langsung. Satu ayah karam ni ayah bagi kat Tak mau cakap depan ramai-ramai semua Panggil anak ayah yang negatif International Company ni Panggil dua-dua lagi ayah Cakap lewat-lewat no, kan. Atas Noe kat Atas apa-apa Cakap lewat-lewat Ayah nak bakar satu Ayah cukup bangga dengan Pencapaian yang dapat hari ni Ayah cukup bangga dengan Ayah nak perintahkan satu saja hati atiyah kalau boleh sebelum ayah ke jamadah ayang nak tengok ah pakai tudung mana tu cukup dekat lah. tak mau panjang dah biar dia setuju tengok kita berkhidmat terbuka luar dalam tu dengar oh bodoh pernah, pernah cakap, berdua, pun nak cakap nama dia apa tu biarlah jangan ingat apa-apa cakap macam tu nak cantik bagi tuan-tuan lepas keluar dalam tu Lepas telur dalam kata ayah bangga dengan Lepas telur dalam kata ayah nak tengok sekali Sebelum ayah pejam mata Aku pakai sudut kita harap kan? Lepas tu bagi ayah mata peluk si Kalau perlu posit lima pun posit lah dulu Ni pasal nak tambah impact Dalam dia ni kalau boleh dia janurin punya ayah mata betul ni ayah mata tu lah kalau tak boleh balik balik, balik pergi pergi <tid> balik bagi nampak ayah mata tu ke lah tak tahu ada yang tu biar dia pun tengok itu bangkit dia berdanda tu masuk alam Allah tak tahu dia balik pergi seminggu dia duduk menung ke? sebulan dia duduk menung ke apa Bila, tak tahu ada hari kita mati soal ni dia petang ribuan malam ni ayah ni tak ada lah biar pertama berdamai ke kepala dia tak kata apa pesan ayah hari tu, ayah nak tengok je aku pakai tudung sebelum dia mati tak main dalam kepala dia walaupun kita dah mati biarlah itu hari pertama dia pakai tudung tak apa better late than never itu benda serius serius sedih kita tengok ni keadaan orang Islam hari ini jadi balik terlalu lama ni jadi balik anak-anak buka balik tudung jadi balik lah ni merintih hati kita tengok ni awak ni duduk jadi terbalik ni awak duduk jadi awak ni duduk jadi, ni, duduk jadi macam tu merintih hati kita lebih merintih ni apabila kita jumpa kawan kita kita duduk jumpa di masjid tengok-tengok anak rumah macam tu aaah mengikis hati kita dan dia pun malu dengan kita. Ya Allah jumpa ustaz, bini anak dia dulu ni. Allahu Ini bukan trend, ini bukan fesyen, ini bukan apa, ini perintah Allah. Subhana wa ta'ala. Kena buat. Setiap gerih saya ke tanggal semua, setidak-tidaknya Ramadan ini menjadi titik perubahan kita, insya-Allah. Cukup. Setidak-tidaknya Ramadan ini menjadi titik perubahan kita kekuatan untuk nak cakap anak ada dan di pihak anak-anak kekuatan untuk nak berubah itu ada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa bantu kita nah insyaallah tuan kita sambung ayat 97 surah an-nisa kalau kuliah kita ada bulan sebelah, kita selamuk pada bulan sebelah Saya mengambil kesempatan di sini, mohon ampun kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan -tuan semua Kalau sepanjang kuliah di sini, saya ada buat sesuatu yang tak menyenangkan Sati tuan-tuan, itu adalah terakhir daripada kelemahan saya Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk diri saya dan tuan-tuan semua Mainlah kita sama-sama lipatkan bahkan ibadah bulan Ramadan ini dan tidak, tidak terlalu awal itu saya minta selama akhir, -akhir. Nah, kita tanggung dengan terselah kefora dan surat terima Subhanallah. terima kasih terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. اللهم صل على محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله كبارة وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافي نعمه ويمكافئه مزيدا يا ربنا لك الحمد سمع زي من ضغط الجلال وجهك الكريم وعزي بالسلطان رضينا لله ربنا وبالإسلام حينه وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا كتوح العارفين وارزحنا فحملنا بجين بجائفات من المرسلين اللهم سطحنا في الدين وعلمنا التأويل وأهدنا صراطك المستحيل اللهم أرنا الحفر حفر وارزقنا التباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحونا وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم